27. fejezet Vandam hallotta, hogy a vonat pöfékel, rándul egyet és ismét pöfékel, aztán felgyorsít és elhagyja az állomást. Vandam ivott még egy vizet Az üveg kiürült. Visszatette a csomagtartójába. Szívott egyet a cigarettáján és eldobta a csikket. A vonatról csak néhány parasz szállt le. Vandam berúgta a motorbiciklit és elrobogott. Néhány pillanat múlva már ki is ért a kisvároskából, és ismét a nyílegyenes Keskenyország úton volt a csatorna mentén. Hamarosan maga mögött hagyta a vonatot. Dél volt, a nap olyan forról tűzött, hogy a forróságot szinte tapintani lehetett. Vandam úgy érezte, hogy ha kinyújtaná a karját, úgy folyna rajta végig a hőség, mint valami nyúlós folyadék. Az országot csillogva nyúlt előtte a végtelenbe. Vandam azt gondolta.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 A fiatalember havozva havózva a felettesére nézett, aki a telefonkagylóba ordítozott. – Menj már! – mondta Vandam. A fiatalember kiment. Az idősebbik rendőr oda nyújtotta a telefonkagylót Vandamnak. – A főhadiszállás. hadiszállás. Vandam beleszólt a kagylóba. – Kapcsolja a JX századost, de gyorsan! – Várt. Jéx hangja egy-két perc múltán szólhat meg a vonal másik végén. – Haló, tessék! – Itt Vandam!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 Egész kis tömeggyülekezett össze, hogy bámulja. Egy csomó gyerek meg a motorbicikli után szaladt. A fiatalember szélesen vigyorgott. Meg tudja csinálni, gondolta Vandam. Ide figyeljem, mondta az idősebbik rendőrnek. Fel kell szárnom az esztyáti vonatra, amikor pár perc múlva megállít. És a következő állomáson le kell szállnom róla. Szeretném, ha a beosztotja, az a fiatalember a legközelebbi állomásra robogna a motorbicikli és ott várna rám.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 Csoda lett volna, ha a telefonkészülék kétszer egymás után tisztességesen működik. De működött. Eszhiet jelentkezett, és Vantam nyúma századost kérte. Sokáig kellett várakoznia, amíg megtalálták, de végül is a telefonhoz jött. Itt Vantám beszél, azt hiszem nyomába vagyok a maguk késes gyilkosának. Nagyszerű uram, mondta nyúman. Segíthetek valamiben? Igen, ide figyeljen. Nagyon óvatosan kell eljárnunk.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 A gyereket nem kell felébreszteni, mondta. Ránézett a Wolf mellett ülő papra, és elvette az eléje tartott irattálcát. Wolf megszólalt. Mit jelent ez önnagy? Vandam ismét ránézett, és észrevette, hogy fiziskarmolás van az állán, méghozzá hozzá hosszú. Talán ellenkísérelt meg némi ellenállást. Biztonsági eljárás, uram, válaszolta Vandam. A pap megszólalt. Én is játban megyek.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 mondta Vandám. nincs semmi baj. Biztos volt benne, hogy Wolf utánok jön. Elraboltak, mondta Billy. Elmulasztottam a földrajzórát, és nagyon, de nagyon megvoltam ijedve. Már nincs semmi baj. Vandam úgy érezte, hogy most már nem hagyhatja el Billit. Magánál kell tartania a fiút, és meg kell ölni a Wolfot. Le kell mondani az átejtési tervül a rádióról és a kót kulcsáról. Nem, nem mondhat le róla, meg kell tennie. Leküzdötte az ösztönei.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 Úgy látszik, a gyerek felébredt támából és tévedésből engem nézett az apjának. Egyforma termetőek vagyunk, mármint ön és én. Vagy nem azt mondta, hogyan az apja? Wolf Billyre nézett. Micsoda butaság ez, mondta nyersen. Azonnal takarodj vissza a helyedre. Béli csak állt. Vandan Billy vállára tette a kezét. Indulás, fiatal ember, mondta. Gyerünk és nyerjük meg a háborút. Az ismerős szóla megtette a hatását.